Nu ska vi prata lite om musik. Mm. mer om musik. Vi har pratat om musik. Det har vi flera gjort lite, ur ett skryt perspektiv. Just det. Nu ska vi prata om humor i musik. Det är ett ganska stort ämne. Mm. Och Anledningen till att jag vill prata om det här är för att du inte är så förtjust i att blanda ihop humor med musik. Precis. Vi kan, vi kan väl kanske säga att vi har försökt att prata om det här. En annan gång. En annan gång. Men vi har fått klippt bort det. Ja. Det, för det, blev... det blev för stort ämne. Ja. Man började prata om så många saker på samma gång. Ja. Så planen ni har nu är att vi ska lyssna på fem stycken låtar. Mm. Och så ska vi prata om de fem låtarna. Och se. <laughs> Så får vi se om, om vi håller med varandra, eller var, vart det är vi inte håller med varandra. Exakt. Så att vi börjar med eh, låt nummer ett, som är eh, Galenskaparna och Aftershave, eller snarare bara Aftershave är det, mm. med eh, Bara Sport. Eh, vi, vi kör den nu. Jag i ditt vampan som inte alls är Bong, kort det ja, vet man att det blivit dags För en jäkla massa sport Ja det blir fotboll augur, och hotgjort Örning och bandy och golf och stav och väck Bara sport, bara sport Bara massor utan sport Ja det är bollar och klubbor och häckar och puckar Och sträkar och spjut och straff <tryll> Då berättar du går och står och görs och kär Och bräns och känns och spänns och vänns Farkas och bökas och stångas och stökas Och kämpa sammanandes på poäng och det, det är lopp. Loppar och drejvar och stötar och nickar och surfar i nät ut och hoppar springer hoppar man, springer ja. de stoppar ja. de stoppar man, stoppar de stoppar man, stoppar de hoppar de stoppar man, stoppar de stoppar man, stoppar de stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, Vad man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar man, stoppar det var roligt när de, de sjunger tillsammans hela tiden. Och sen så är, blir det så att en och en sjunger. Mm, precis. Ro, roligt och så här, bra arrangerat. Och ro, roligt att höra varjes röster samtidigt som... Nu kan ju lyssnarna tyvärr inte se deras miner när de sjunger och sådär. Men mm. jag tyckte det var jättebra arrangerat. Mm. Det är ju en väldigt rolig text också. Eller det är ju speciellt roligt om, om man har bra koll på sport. För det är väldigt mycket otippade referenser hela ja, tiden. Där hängde ju inte jag med så bra. Ja, men det är, det är nästan sådär att man upptäcker något nytt varje gång man hör den. Mm. Och sen är det ju väldigt roligt med alla, alla larvgrejer. Såhär, mm. Visslingarna och, såhär, pff, och... Ja, precis. Rapen. Alla såhär, små, små grejer. ja Men du, den, du gillar den här? Mm. Jag, jag tyckte den var rolig liksom. mm. och du hade inte hört den nej nej äh, men då vet jag inte vad vi ska prata om på den här nej äh, den är bra toppen duktiga de är ja <laughs> ska vi ta ska vi ta nästa vi tar nästa vad har vi ähm, låt nummer två Kom. är bögernas fel mm. med grotesko gänget då lyssnar vi på den över hela denna jord Oh yeah, terror oh yeah Sker katastrofer, terror, mord. Oh Men vi som går med Jesus Har ändå ryggen fri För roten till all världens ondskap Det är inte vi Nej, det är bögarnas fel Bögarnas, bögarnas fel bögarnas I Bibeln fel. står det skrivet Det är bögarnas fel Jag vet inte vilken rad och vers Kapitel eller del ja, Det där är alltså, Ja grotesko mm. med det är bögarnas fel de, de har 2 miljoner 700 000 visningar på Youtube ja vad, vad tyckte du? eller tycker du? Du har, du har hört den förut kanske? ja jag har hört den förut jag mår ill, illa <laughs> okay. av, av den Nej, men jag, jag, tycker det, jag tycker inte det är roligt på, jag tycker varför? att jag förstår inte vad de vill ha sagt. Jag eh, nej men jag tycker bara eh, inte att det är kul att skämta nej. om det här. Nej. Ja, det, det är lite det här äh, att, att, de, att de skämtar om det som man inte får skämta om. Mm. Och där, därför är det roligt att det, det är så de tänker. ja. Men det, alltså, på, på något sätt finns det ju någon slags Jag hoppas att de eh, Alltså Ironiserar homofober På något sätt mm, Ja men det är ju kristna ja. så som, som de framförallt Ironiserar Ja men ja, homofober överlag ja. eh, men, jag men jag tycker inte det kommer fram Eller så här. Jag tycker För inte det de blir... gör det på ett roligt sätt det blir ju att de honar både böger och kristna. Ja. Istället för att. Uh... ja uh, Nu, nu blev det ju tråkigt igen när som vi tyckte samma på den här också. För det här, jag, jag, jag tycker att uh, rätt mycket humor och musik är kul. Ja. Men, men det här är jättesvårt för. Ja. Um... Uh, fan, vad svårt <laughs> det var att prata om. Det här. Um... Det, var det var dåligt. Om man ser, det är ju liksom 97 gillar kanske. Och 3 gillar inte. Ja. På YouTube. Vilket ja. gör det ännu sjukare. Sen har de ju dessutom uppträtt med den här jävla låten på Allsång på Skansen. Ja. Och liksom gjort succé där. Så den har ju blivit folklig den här. Mm. Och det är jag tycker inte att det är bra att 10 åringar sitter och lyssnar på den här låten. Nej. Borde inte sjunga det är bögarnas fel? Nej. Det där har jag märkt jättemycket eftersom jag jobbar eftersom jag jobbar med ungdomar. Eh, mm. Att så jävla mycket homofob-snack, alltså. Mm. Mycket, att man använder bög som skällsord. Mm. Men det, det, det har man ju ändå... Det, det har jag ändå smyget in i läret som mig också, heller. När man var yngre. Men man har ju aldrig riktigt använt det i nedsättande Nej. kontext. Heller, jag, att man... jag, jag minns inte att, att, att det skulle... att. Att, att, att det har varit med så länge. Eller jag bara... Jag vet inte. Ja, men det var ju så här, Ni som går i B är bögar. Så, ja. sa, så sa ju folk. Ni, de som går i 1, 2, 3 C är CP. De som går i 1, 2, 3 B är bögar. Ja. Och de som går i 1, 2, 3 A har AIDS. Okej, okay. ja. Eh, ja. Ja, det, det ja. Det fanns ändå liksom när man var liten. Utan att man direkt menade någonting illa. Nej, så, mm. Nej precis. Så, så användes det ju... Jag kanske, I dåliga sammanhang Jag har ju bara tänkt på det jättemycket på senaste tiden. Mm. Just bög-skämt. Och många i min närhet som, som, som säger bög när de, när de menar någonting fult Eller så här, var det bög mm. eller? Mm. Ja, men det det används ju på konstiga sätt, ja. Men det känns frikopplat från <laughs> homosexuella nästan. jag vet inte. Ja, precis. Men, men i, i den här groteska låten så blir det i alla fall inte roligt och det är vi överens om. Ja. Och det är förmodligen många som lyssnar på det här som tycker att den är rolig. Tror du Jag kan det? Tänka... Ja, men... Eller kanske det kanske är jättefolkligt bara. Skriv ja. vad ni tycker om det är fel. Är det bögarnas fel? Ähm, låt nummer tre. <laughs> Fortsätter på bögetemat. <laughs> I'm the only gay Eskimo, Mad Corky and the Juice Pigs. Vi um, kör. I'm the only gay Eskimo, I'm the only one I know, I'm the only gay Eskimo in my tribe. I go out seal hunting with my best friend Tarka, but all I want to do is get into his parka. I'm the uh, only Eskimo in my tribe. my tribe. Well, me and Nuck Fluck Chuck Buck, we both like blubber, but me I've got this crazy fetish for robber. I'm the, the only Eskimo in my, my tribe. I make a wish on the northern lights That I could find a decent pair of whaleskin ties I'm the only gay Eskimo In my tribe Sådär, Corky and the juice Deucepigs alltså Med I'm the only gay Eskimo Det känns in som att det try. här Det känns som att det här våra vägar åt. Mm. Vad tyckte du? Tycker yep. du jag tycker att det är inte roligt jag, ty jag tycker att Jag tycker inte så mycket Jag tycker bara att det är platt Och jag skrattar inte Nej. Utav det Trots de roliga imitationerna På slutet Ja precis Jag vet inte om vi kommer kunna ha med så långt i, I podcasten. Men de imiterar alltså... Eller vi kanske kanske kan klippa in där bara bara. Typ, eller? Jag vet inte. Det är samma. I slutet imiterar de artister. Eller? Ja. Eh, eh. Skittråkigt när de imiterar Oasis. Ja. <laughs> tycker jag. Ä Även tråkigt när de låter som sälar. Ja. nu, nu, va nu... Va va vad tycker du Jocke? Ja... Ja, nu inser jag att det här blir så sjukt motsägelsefullt, för det är ju bögtemat ja. på, den här, på den här låten också. Ja. Men jag tycker att det här är svinbra. Ja. <laughs> jag tycker framförallt att det är väldigt roligt utfört och att de är roliga liksom. mm. Samtidigt så har jag ju en, en romantisk alltså bild av den här låten från när jag var yngre. Från högstadietider. Då man hade Napster eller Kasa och satt och laddade ner MP3-filer. Mm. Då ja, åkte den här runt. Och kanske via Smålan och sådär. I, I hela Hällabrottet lyssnade man mycket på den här låten. Det är ju helt sjukt. De är ju inte jättekända liksom. Nej. Så det är ju... Jag har ingen aning om hur det kunde nå, nå fram till, till hela brottet Men... <laughs> Jag vet att det här är en sån låt som jag liksom har lärt mig att spela gitarr till, eller som jag vi brukade köra den här och lära oss den utan till och så att spela och, och så. Ja. Så att man får tänka på att den är nästan 20 år gammal också. Men kan, kan det vara så att? För jag, jag ser ju ändå att du skrattar ju inte nu. Nej. Men skrattar nu nu. Du, skratt, skrattar du inom bord eller eller bara satt du och analyserade nu? Ja, nu, fick jag ju, nu fick jag ju panik när jag lyssnar på den för jag insåg uh, vad motsägelsefull jag kommer låta okay, uh. när, jag ska, när jag ska prata om den. Uh. Och vad inte okej okay den är egentligen. Nej. Men det, det är också det här, jag får ju den här jag har inte hört den innan. Nej. Jag, jag får ju den här göra narr av bögar. Du, du får det. Alltså att de, de, de spelar på olika så här dra på sig whale tights. Är det mm. så det, det, jag tycker inte det är kul. Som att Nej. böger går runt i tights. Mm. Det gör de ju inte. Bög handlar ju inte om vad man har på sig. Nej. Alltså, ja. alltså förstå... Jag får, ja. <laughs> mår ja, det... morilla av sånt, liksom. Genera jag tycker att Det är stora generaliseringar. Mm. Ja, det, det, det är nästan värre än bögernas fel, menar du. Eftersom den, den målar upp en, en felaktig bild av homosexuella. Ja. Men det är ju att, att de, liksom, de har ju tagit homosexuella till en, till en helt ny kontext som är ja, arktis. Eller liksom <skratt> platsen där eskimoer bor. Och då är det ju whale skin tights som gäller. och eh, oh, her Herregud, nu skäms jag ju för att jag tycker att den är rolig. Det är skit också. Vi tar, vi tar, nästa, vi tar nästa låt. Det här är ju sämsta Samtal. vi någonsin. Låt nummer fyra. Flight of the Concords. Nu måste det väl bli lite bra i alla fall. Med Business Time. Stopp. Det där har jag tänkt på jättemånga gånger. Att folk säger Flight of the Concords. Med Business Time. Eh... Mm. Uh, jag har tänkt på det här typ hela mitt liv men jag har aldrig varit med om en sån här situation där jag faktiskt kan konfrontera någon som säger det. Mm. Att man säger artisten med låten. Mm. För, mig, för mig låter det helt fel. Mm. Alltså jag, sk jag skulle säga business time med Flight of the Conchords. Men vadå, det spelar ingen roll det spelar ingen roll om du säger Love Me Do med Beatles eller Beatles med Love Me Do. Jag, jag det, låter det är ju samma sjukt. sak Jag tycker det låter helt sjukt att säga Säga artisten först Och säga, sen säga med Nu kommer business time Med Flight of the Conchords Girl Tonight we're gonna make love You know how I know Because it's Wednesday and wednesday night is the night that we usually make love monday night is my night to cook tuesday night we go and visit your mother but wednesday we make sweet weekly love it's when everything is just right there's nothing good on tv you haven't had your after work social sports team practice so you're not too tired oh poor. it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like I might go to bed now, I've got work in the morning I know what you're trying to say, girl You're trying to say, oh yeah It's business time It's business time It's business It's business time I know what you're trying to say You're trying to say it's time for business It's business time, ooh It's business, It's business time. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Yeah. Then went in the bathroom brushing out teeth. Oh. That's all business, awesome. business time, man. I love fucking. Fly <laughs> <to> the Concorde. <laughs> Så det ska sägas. to the Concorde. Huh? Vad ja. du för börja här? hmm Jag... Det här är ju inte någon. Ja, vad jag tycker är någon av deras roligaste låtar, kanske. Men jag, jag, jag har ju överlag lite svårt med sex, sexskämt. Mm. Och det gäller även i vanlig humor om man säger. Eller alltså, det intresserar mig inte. Det intresseras inte av sex. Nej. <laughs> är det <du bög>, eller? <laughs> ja. Nej, men jag vet inte vad det beror på, men det var ju vad som helst i stand-up, eller rent allmänt sexskämt har jag svårt svårt för. Mm. Men det här, det här tycker jag är väldigt roligt. Mm. Eller, jag, jag, älskar, jag älskar ju Flight of the och oh. Det har ju att göra med deras roller som de spelar, som är liksom... Ja, de spelar ju dåliga, liksom. så Som mm. att de är sämst. Mm. Och att de är liksom töntar. typ så. Oh. Du, du gillar den här nördigheten. Mm. Det, där. det, det blir roligt, liksom. Ja. Jag, jag, jag gillar inte när man liksom... När, när det märks att man själv tycker att, att man är rolig. Nej. Så många, många som uppträder så här och liksom spelar roliga låtar. Man ser på dem att de, de, de, de tycker att de själva är, är bra, liksom. Mm. Men det döljer de jättebra, faktiskt. Ja, de håller masken. Och det, det gör allt, liksom. Mm. Sen är det ju ganska så rolig... Ja... Det är ju en rolig typ av, av, av sexhumor. Eftersom det går dåligt i låten. Precis. Det är, alltså, jag tycker inte det är kul. <laughs> Men jag tycker att de är duktiga på att... Alltså, de har bra idéer, tycker jag. Mm. Men jag skrattar ändå inte åt dem. Jag kan, jag kan känna i kroppen att oj, det här är, det här är en bra idé och att det, är, det är roligt. De, de tänker på roliga saker. Ja, liksom. mm. ah, okej, okay. det här med Liksom, mm. la stort stor t-shirt Står och borstar tänderna Och, och att det, eller så här. Mm. Det är kul, men jag tycker inte att det är kul Nej, det är liksom, Jag kommer aldrig gå in och kolla på den här igen Nej för, för att jag tyckte att den var, alltså jag kommer inte visa Någon annan, bara, det här var Nej. roligt Vi kollar Nej. på det här um, Det är, det är no någonting som inte biter Mm men jag hör verkligen idén. Mm. Och du tycker att det var bra framfört? Liksom. Jag tycker att det var jättebra framfört. Och, och jag skulle nog kunna falla in, falla in i det. Jag, jag vet att jag Carl tycker om det här jättemycket. Carl Goldkull. Mm -hmm. och, okay. och vi, vi bodde ihop ett år eh, på, mm. på Lilleholmen. I början försökte han ju verkligen. Vi, vi kollade på ett Flight of the Concoach-avsnitt per kväll. Mm. Eh, ja, du, har, du har sett serien? Ja, absolut. Mm. Och, och. Jag började tycka att det var roligare och roligare, liksom. Ja. Det var ju, det ju... så här, det är ju serien också. Det var ju ja. inte, inte låtarna så mycket. Serien byggs ju kring att det är konstigt stämning, liksom. Ja, precis. Eller att, det... eller att det är, lite som i The Office eller något att det så här... ja. där, där har de ju mig liksom. men, ja. men kanske inte i när de sitter och spelar live bara. nej men, men när de upptattar live, de kör ju även... De håller ju karaktärerna rakt igenom sina konserter. Mm. Okay. Och de, de har ganska långa mellansnack ofta. Mm. Där de är så här... We're from New Zealand. And, du vet, och de har en blyg i framtoning. Och mm. de nästan ursäktar sig liksom, för att de är där. Och det kan man ju ha problem med. Men jag, jag tycker det blir väldigt bra. Ja. Liksom. Mm. –Har du sett dem där? Ja, jag såg dem på Circus. Eh, –Okej, okay. uh. –Och det skär där efterhand så kan ju där, känns det ju där väldigt bra, för det känns inte som att de kommer, <laughs> kommer spela så mycket mer. –Nej. –Tyvärr. Okay. –På grund av vad då, eller? –De märker ju ha... Ja, man trodde att de hade lagt ner, men så har de nyligen släppt en, någon slags välgörenhetslåt. Mm. –Så de har skrivit ihop med en massa barn. –Okej. Okay. –Det uh, Feel Inside. Mm. Men um, det verkar inte bli någon mer serie. Mm. Eller så de, de, de håller på med lite andra skådes grejer. Precis. Um, jag tycker han är väldigt rolig. Vad ska man säga? Jag kan ju inte namn <här> men han till han, vänster. Han som, han som är rolig. Jermaine. Jermaine. Ja. Germain. Germain. ja. Är han jätte, han jätterolig i Shark versus Eagle versus Shark. Ja. ja men han han är han är väldigt självrolig. Eller bara, bara han säger någonting så är det ja, ganska roligt. Ja. Ja. Äh, men. Ähm... Ja. Vi har en låt till Jocke mm. tråkigt att du inte, att du inte tycker att det är bra det där. Men Nej. det Jag har no... Kanske kommer med åren. <laughs> det är med musik. När, när du inte tar musik på så stort allvar längre. Ja, precis. Låt nummer fem. Ja, det här kommer du inte tycka är roligt eh, Robert Broberg med Öken 1910. Ja, vi vaknade väl på morgonklockan var ju bara fem, jag mördar klockan och så la vi på under en ner till receptionen för att hänga med på en bussresa till Cairo och för att se Öken Öken. Fan, jag var ju knappast vöken. Det var öken. Ö ja, vi hade bara rullat några tusen meter, blev vi den här kontrollen om vad man ska ta om vad man heter. Vad man har för hårfärg och vad man har för skor. Och morsans brorsja bor, fan, det är öken. Det är öken. Som någon jävla skolklass vilse med sin fröken. Det är öken. Ö hur det var så kom vi iväg då. Och först så var det berg, sen var det ännu mera berg. Och alltihopa hade sån här skitbrun färg. Sand, sand, sand, sand. Grus och stoft Vilket jävla land. Det är ju Öken. öken. Fan, det är ju Öken. Mm. Jag tänkte. Ska vi... Det <laughs> var alltså Öken. Ja. <laughs> vem är den här figuren? Robert Broberg. Robert Broberg. Jag känner inte till Robert Broberg. Nej, aldrig hört. Han äh, var ju väldigt stor när jag var liten. Mm. När stod det här? Var, 93. Jag tror inte vi var små samtidigt. Nej, han, han, alltså, han, han har varit känd alltså på 70, kanske till och med på 60-talet 60 alltså, han har varit stor väldigt länge. Mm. Och han har gjort mycket låtar som du säkert känner igen. Mm. Typ så här, ing la la la la la la inte typ mm. och såna där ja. och typ okay. eh, ja Robert Carlos ska Bro heter ja. och han och han var ju på 90-talet var han ju så stor att eh, jag tror att han slog liksom eh, typ Whitney Houstons eh, globenrekorden Han sålde ut såhär, fem globen eller något mm. alltså, han, han, han var ju väldigt folklig han var ju då tidens grotesko Ja, eller då till det, solsidan Eller vad ska man säga ja, jag förstår. Det har ju varit tyst om honom ett tag Men han, jag tror han äh, håller Mest på med konst nu. Mm. Jag tror att han håller på med lite allt möjligt Men äh, Nu har jag ju återigen då Tagit en låt som jag mest tyckte om När jag var liten insåg jag. Okay. Jag, jag hade nämligen det här på kassettband mm. Och äh, lyssnade väldigt mycket på det här jag kunde, jag kunde hela den här öken utan till när jag var liten. Ja, jag, jag skrattade ju jättemycket bara för att det var så dåligt. Eller... Det <laughs> blir så jävla... ...tagen på sängen av ja. det här. Jag är överraskad. Det är väldigt tramsigt. Ja. Men... men samtidigt så... Han trampar ju ingen på tårna med det här. Nej. Med att sjunga om öken och ha massa ordvitsar om beduiner och Tutankhamon och allt möjligt. Ja, Som alltså, han trycker in allt man kan om Egypten och öknar ja. i, i den här låten. Ja, men, men inte på ett grotesko. det är bögarnas fel sätt. Nej. Det finns, finns ju inget liksom ont i det här. Det är ju bara, men... ba, bara bullybumpa. Det är ofarligt. Ja. Men, men det här är ju... Man hör ju att folk skrattar mm. i bakgrunden. Och det är, ja. ju, det är ju vuxna som skrattar som har druckit lite vin ja. innan. Så att det, det här gick ju hem hos vuxna egentligen. än ja. ja. hos barn. Eller det, var ju, det är ju riktat åt, åt vuxna. Ja. För han har ju andra lite snuskigare åt där som typ, jag ska doppa min mjuklass i det strössel. Oj, alltså ja. som en metafor då. Över... Ja, men han... Men jag kan tänka mig att, att, att, att barn... Alltså när jag var liten, det var nog jag som tyckte det här var kul. Och inte morsan och farsan kan jag tänka mig. Ja, förstår. Av de här fem låtarna då? Var det jag bara sport jag... kanske? Bara sport tycker jag. I alla fall på min prispall så, så, så står ju de där och, och sjunger. Mm. På, på, på första platsen. Den är också väldigt sådär... Kan, ja, bli, eller kan inte skada någon. Mm, precis Alltså det, det går nästan inte att tycka den är dålig Det är ju ja. om, man, om man är totalt ointresserad av sport Kanske, i och för sig ja, ja. Så kan det ju vara men, dålig men, Ja, fast jag, jag tänkte nog inte så mycket sport När jag såg den, alltså det var, ju, det var ju roligt att, Eller så här, sportreferenserna Men det var nog mer Jävla bra framträdande mm. Som gjorde det Jag mm. har koll på att det är Att det är radiosporten Melodin Nej, Nej sj där. själva låten är ju, alltså, signaturmelodin till radiosporten. Jaha. Ja. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, just det. Ja. Ja Den tyckte jag var bra. Sen de här, de här grotesk och gay Eskimo. De ligger ju långt ner för mig. Mm. Men Flight of the Concord, som sagt, jag skulle nog kunna ty tycka att... Eh, alltså, komma in i det. Jag Sk skulle nog kunna få blodad hand liksom. Mm. Eh, men, men inget sådär direkt som, som jag roas utav. Robert Broberg, är det något som du går in på Spotify nu och, och vill lära dig mer om? Öken, Tutankamon. Öken, kröken, fröken, möken... Då får jag tacka så mycket för att du uh, lyssnade på de här låtarna. Ja. Så tar vi aldrig upp det här igen. Nej, gräva ner det här ämnet. Ja, sämsta ämnet hittills i podcasten. punkt här som vi kallar för Jockes hörna Jockes hörna Jockes hörna Ska jag köra, köra ingen den här veckan också eller? Ja precis, vi har ju en, en tävling där mm. där man då ska spela in en, en ingel till Jockes hörna en slags vignett. Ja. och vi har faktiskt fått in ett bidrag till den här tävlingen Två bidrag jag, Jag har fått en två bidrag. Ja. Är det, nu, det, alltså, det är sant. Vi håller ju på att svämma över här med bidrag. Ja. Um, så att om ni vill vara med i tävlingen, skynda er. Det blir, det blir ju en vecka till då. Eller till, ja. till nästa podcast. Ja, dörrarna är öppna i ja, men cirka en vecka till. Mm. Så oh, att, um, okay. Vill ni ha den här Tranström-diktsamlingen? Precis, alla hans samlade verk Helt sjukt Jag, jag funderar själv på att skicka in den också. Det... Mm. det är så himla bra pris att uh, ja. Det borde ligga i allas intresse att skicka in en, en Ett vinetförslag ja, det, det, det, det känns, det känns ja. som att vi kommer använda Alla de där vinetterna också Alltså det kommer inte bara vara vinnaren som vi kör Nej, nej, nej För att uh, Det känns som att alla är värda att få vara med Någon gång ibland Såklart men någon måste ju vara bäst för att vi ska kunna ja, ge boken till någon. Precis. Men det innebär att jag, jag får ju köra, köra den här veckan också. Gör så. Vad, vad tyckte du om förra? Spicade till den lite. Ja, det. Det, var, det, var, det var väldigt överraskande och roligt. Ja, jag vet så inte att, vad det är. surprise me. Då får jag hälsa alla välkomna till Jockes Hörna. Den här veckan kommer Jockes Hörna att handla om högertrafiksomläggningen. <tryck> ja, kul. <tryck> har du koll på högertrafiksomläggningen Norbert? Nej, jag har ju, jag har ju bara haft högertrafik i mitt liv. Precis. Så att, jag har inte varit i länder där man inte har det. Alls. Än. Det har inte det. Nej. Inte varit på den brittiska... Nej. I Britannien? Aldrig varit i Britannia, faktiskt. Nej. Nej men det... Alltså det här med, med högertrafiksomläggningen, det här, det här kommer ju vara trans för folk som levde då. <laughs> Som jag, jag baserar ju hela den här Jukes hörnan på Wikipedia-kunskap. Ja. Saker som jag läst i, på Wikipedia. Men eh, ja, jag, jag, har ju, jag har ju inget, inget annat att, att tillföra. Nej. Inga andra källor direkt. Så att, eh, förhoppningsvis så är det ändå lite intressant, för jag, jag hade inte så bra koll på högertrafiksomläggningen själv. Nej. Eh, så att förhoppningsvis så kan ni inte det här alla. <laughs> Hur som helst, så vi hade ju vänstertrafik förut. Förutom åren 1718 till 1734, då det var höger trafik. Väldigt konstigt. Va, vad kan du ha varit för trafik då? Folk som tog sig fram på spark. Då var det högertrafik. Ja. Och sen bytte man tillbaka efter en kort period. Precis, men då det var det ju häst och vagn. Liksom. Ja. Eh, ja, det var ju framförallt i städer och så. Men eh, faktum är att, att det fanns, det här är ju så här konstig grej, bara, att, att i nor nordvästra jämtland <laughs> så fanns det en väg som hade högre trafik. <laughs> Redan innan man då gjorde den här omläggningen. Och det berodde på att det var, att det var en norsk väg. Och Norge hade höger trafik. Sverige hade vänstertrafik Och så var den här vägen tvungen att typ gå runt ett Berg eller något. Liksom ja. inne, inne på svenska sidan. Så att då var det liksom en väg i Sverige som hade ja, höger trafik, och alla andra hade vänstertrafik. trafik. Jag hoppas att det var skyltat. Det får vi verkligen hoppas. Ja det var väl lite intressant. Ja, absolut. Ehm, varför ville man då ha högertrafik trafik, kan man ju fråga sig. Ja. Det berodde på att, att de allra flesta bilarna i Sverige var, hade ratten på vänster sida. Okay. I England har man ju ratten på höger sida. Mm. För att man liksom ska ha bra sikt när man kör om. Ja. Men i Sverige så man säger Volvo och Saab-bilar. Alla bilar som man exporterade var ju näst, var nästan bara till högertrafiksländer. Som större delen av Europa hade höger trafik så var ju de bilar som, som producerades i Sverige hade ja, ratten på vänstersida. Så då var det dumt att ha vänster vänstertrafik eftersom man såg dåligt. Och dessutom så är det ju bra att ha samma... Eh, eftersom resten av Europa hade trafik så är det bra om Sverige också har det. Om inte annat för, ja, för att när, när utom ja, folk som från andra länder kommer till Sverige så, så blir det ju farligt. Eftersom de inte är vana vid att köra på höger sida. Ja. Och så vidare. Så att det här var någonting som man under lång tid var intresserad av. Redan 1927 togs det upp i riksdagen första gången. Sen togs det upp igen. 34 39 41 43 45 53 54 Sen då så bestämde man att man skulle ha en folkomröstning i demokratisk anda. Äh. Så då hade man alltså, ska vi köra på höger eller vänster sida? Och vänster vann med 82 procent. <laughs> Men det var bara 53 procents valdeltagande. Och det ska man då jämföra med till exempel kärnkraftsomröstningen som hade 75 procent. Och senaste, senaste riksdagsvalet hade 84 procent Så 53 procent, det var inte som att, som att folk brydde sig mycket, men, men ändå ganska så stor seger där för vänstertrafik mm. Trots detta då <laughs> I stil med kärnkraftsomröstningen och efterspelet efter det ja. så, så bestämde man ändå att man skulle byta till högertrafik Um, och det här skedde då den 3 september 1967 och um, det är ju lite krångligt att byta helt klart kan man säga, det är ju inte bara att göra utan man, man hade flera olika uh, kampanjer uh, för, att, för att folk skulle vara med, alla måste ju byta samtidigt liksom uh. Och man satte upp H-skyltar eh, eh, längs med vägarna, stora h för att man skulle komma ihåg att man hade bytt. Liksom. Och så hade man, eh, så delades delas ut klistermärken som man satte på instrumentbrädan i bilen, ett H. Liksom. Så att varje gång man startade bilen skulle man se det där h och liksom, just det, vi kör högre trafik. Aha. Man hade massa sådana där knep. Liksom. Och, Bra, marknadsförings... Bra marknadsföringsagent. Det ja. ja, det var ju, ja, det, det var låg mycket arbete bakom det där. Själva omställningen då skedde klockan fem på natten. Och det var förbjudet för, alltså privata fordon fick inte köra den natten. Utan det var i så fall ja, linjetrafik och ja, lastbilar och sånt. Folk som körde i yrket. Och det här gick till då på så sätt att man hade ett radioprogram som liksom styrde det här. Och klockan prick 4.50, alltså 10.05 på natten, då skulle alla bilar på Sveriges vägar stanna samtidigt. Det är ju rätt sjukt det här. Så här. Nu ska alla stanna. Det är som någon, någon slags actionfilm. Ja, allt bara slås ut. Så här. Independence Day. Så här. Ja. Nej ja, men så tio då stannade alla. Sen skulle alla, hade alla tio minuter på sig att sakta röra sig över till andra sidan. Sen hade man en nedräkning. Och sen så fick man köra på rätt sida liksom. Då, då, då hade vi högre trafik. Det är ju såhär, vilket sätt skulle man annars göra det på liksom? Ja. Jag hade ingen aning om det, att det var så här det gick till. Shit. Så var det en massa praktiska grejer då som, som dök upp. Till exempel så var vi tvungna tvungen att byta ut eh, nästan alla bussar. Ja. Eftersom eh, man kan ju inte gå på bussen mitt ute på vägen. De måste ju ha dörr åt rätt håll och föraren måste ju sitta på rätt sida. Ja. Så Man var tvungen att byta ut... Ja, ungefär hälften av alla bussar var man tvungen att byta ut. Eh, många hade eh, blivit utbytt redan tidigare. Mm. Och eh, alla vägskyltar. <laughs> Jag tänker alla vägskyltar Norbert. Ja. De var alltså tvungna att flytta på alla skyltar eller vända på dem. Och eh, väldigt många skyltar var det till och med tvungna att byta ut. För att var tvungna att, ha, att spegelvända dem. Till, exemp till exempel älgskylten. Ja. Där kommer ju elgen från höger. Nu. Ja. Förut kom elgen från vänster. Uh -huh. För att man, man vill ju varna för att älgen kommer från diket, liksom. Uh -huh, för det är ju det som är troligast, att du, eller det där är svårt svårast att se om älgen kommer från det hållet. Uh -huh. Så du skulle ut alla älgskylter, och tvärtom. <laughs> och eh, ett annat exempel, en, en, en stor fail, uh -huh. det är vägarbeteskylten. Ser du den framför dig? Den här eh, gubben som står med en spade. Absolut. Och eh, gräver i någon sandhög, någon slag. Mm. Oh. Det, det vägmärket eh, det, Där har han ju då eh, Han hade ryggen mot vänster Tidigare okay. Och den hade man tagit från Övriga Europa rakt av oh. Så, och Utan att tänka på att den var sett För höger trafik Så att när, när man bytte till höger trafik Då vände man på den <laughs> Åt andra hållet Ja oh. Men eftersom den redan var avsedd för höger trafik så har, man ju, så har man alltså en vägarbetesskylt numera som är egentligen avsedd för vänstertrafik. Mm. För nu står han ju med ryggen åt höger. Precis. Och det är en, han borde stå med ryggen åt vänster eftersom ja. det är där faran är. Ja. Ja, en liten rolig fel. Shit. Har man, äh, inte, har man inte att tänkt. ingen, ingen tänkte på det. Ja, det är helt sjukt. Nej, men så var många såna här skyltar man, man bytte ut. Det fanns en skylt som man tog bort helt. Och det var en, en slags eh, skylt som betydde... Alltså, när man åkte in i städer så, så var det alltid 50 skyltar. Och ja. när man åkte ut från städer så var det... Eh, man, en gul skylt med, med ett snett streck på. Mm. Eh, och det betydde att, eh, att, att man fick köra hur fort man ville. Eller sånt där. Eh, eller fri fart, typ. För på landsvägar, då fick man köra så fort som omständigheterna inbjöd till, okay, ja. Så den skylten tog ut bort sen, så man började sätta upp hela liksom 70 och andra, ja. andra sådana där eh, farter. Så hur gick då den här högertrafiksomläggningen, undrar man ja. Under första veckan så var det ingen som dog. I svensk trafik. Det är lite sjukt. Det händer ju typ inga veckor. känns det. Nej. Nej, eller hur? Det känns som att... Det är ganska lätt att alla fall någon dör under en vecka. Ja. Så när man Okej. Förmodligen så körde ju alla så jäkla lugnt. Då. Mm. Men det hade ju verkligen funkat. Alla... alla var så ovana. Och kanske körde lite saktare. Och mer uppmärksamt. Mm. Eller kanske helt enkelt skete att köra första... Mm. Ja, Eller så, jag tyckte det var jobbigt. Yeah. Eh, det kostade ju mycket pengar det här. Omläggningen. Ja, det kan det, man ju tro. Det kostade mer än vad man hade tänkt sig till och med. Och det finansierades då eh, genom skatt. Att man att man la på skatt på, på trafikskatten så att alla som hade ett, ett registrerat fordon fick betala eh, till exempel 100 kronor extra varje år i fyra år. Och sen var allting finansierat och då via statliga medel också. Sen ja, det ändrades ju många trafikregler förutom den här då att, att man inte längre fick köra så fort man ville. Så en, en regel som ändrades var vänsterregeln. Ändrades till högerregeln. Och tidigare hade man haft gul färg på sträcken på vägarna. Jaha. Och så byter man till vit. Lite ja. roligt. Och eh, tydligen så finns det kvar en del eh, motorvägar från eh, vänstertrafikstiden. Ja. Eh, och och de, de kan man känna igen på att eh, accelerationsträckorna, alltså de sträckor där, där man kör på motorvägen, ja. att, att de är väldigt korta. Och att Okej. avfarterna är långa. För att ja. de är egentligen till tillför ja, tvärtom. Och det här ska tydligen då, två exempel ska vara E6 i Skåne och E4 utanför Nyköping. Att de är, ja. att de, de är fortfarande inte omgjorda till, till höger trafik. Nej. Men inte hunnit med allt. Jo, det här måste jag berätta också. <laughs> att man hade, en, man hade en musiktävling i tv. <laughs> alltså det var, ju, det var ju världens jippo det här. Ja, kan jag förstå Då hade man som en, nästan som en Melodifestival liksom. ja. med, Där olika låtar var med Alltså så utsåg man då en Nationell högeromläggningslåt ja. <laughs> Och det blev då Håll dig till höger, Svensson ja, Det är med Telstars heter de som spelar in den okay. Så det är, en, det är lite tips då till alla ja. Att finna och lyssna på Håll dig till höger, Svensson det är ju lite som i, i, i rulltrappan i Stockholm. Håll dig till höger. Ja, visst det. Vad, vad ja, tycker du allmänt ju... om höger och vänster? Alltså, jag, jag, jag står ofta fel i rulltrappor. <laughs> jag har ju lärt mig liksom, med, med hjälp av folk som har knuffat på mig efter att jag har stått fel. Liksom. Mm. mm. Men, det är ju ett ämne som Simon Andersson har önskat en gång ja. han, han, han undrar ju Det han undrar ju spiraltrappor Hur, hur man Just går det. i spiraltrappor Just det För att det känns ja. som att allt är olika mm. ja, vem, vem, jag... vem är mest utsatt liksom? Är det han som går upp eller ner Jag tycker att man går Uppåt så kan man gå innerst Mm då behöver man inte räcket. Nej, då behöver man inte räcket. Och man... Man har ganska lätt att se vart man liksom... Efter trampar. Man, man, man trampar ju med, med tårna. Mm. Alltså fram. När man går uppåt. Så är mm. det ju mycket lättare att balansera. Ja. Än att man går ner med hälen på det lilla. Ja. Det är ju jättesvårt. Mm. Jag, jag känner att det, att det är... Går du går du ytterst, då ska du vara på väg på väg neråt liksom. mm. det, det fanns ju en, en legendarisk trappa på gamla satin i Örebro just det där jag nog förmodligen fick ta fel en gång, så jag när, när jag gick ner för trappan så ramlade jag och slog mig inåt, helvete kom jag ihåg jag, jag, jag, jag, jag slog mig riktigt gul och blå där tyckte du fick du skämmas eller var, alltså, var, var, är det så här, var du så full att du blev utkastad eller nej det gjorde ont bara och folk undrade ja. hur det gick och sådär ja, um, ja. <laughs> en, en annan sak jag märkte i Uppsala på höger vänstrafik trafik det är att utbytesstudenter har väldigt svårt med det här alltså hur man gör när man cyklar och när man går mm. på något sätt så är alla svenskar så, him så himla järntvättade med det där Ja. Man går på vänster sida och cyklar på höger sida ja, Jag har ingen aning om det där Måste jag säga har inte. Hur man går Alltså om du går på en det cykelväg en liksom. ja. Eller om du möter en cyklist ja. Då fattar du väl att du, att du ska cykla på höger sida Ja men det här med När man går på en landsväg så Då så jag... ska du gå på vänster sida Okej okay. ja. Så att, så att, så att du, du möter bilarna Precis man ska möta bilarna så du ser om en bil är helt off. Ja. Just det. Ja, men jag... Bara, bara. Jag, tror, jag, tror, jag tror nog att jag gör rätt. Men jag tänker inte på det. Alltså jag tänker inte att om jag ser någon som går fel. Att, Oj, nu går den fel. Nej, du har nog inte sett så mycket utbytesstudenter då. Som, som liksom stör det här inbäddade, trygga, tydliga, höger- och vänster-tänket. Som man har lärt sig under alla år. Det var allt från Jocke Sörna den här veckan. Vi är tillbaka nästa gång. Ha det bra. Jocke Sörna. Sådär ja. då Norbert. Då var klockan... Ja. Då var klockan, då var klockan halv tre. Ja. Ska vi kanske sluta podcasten? Ja. Jag uh, tycker att det har varit väldigt trevligt idag. Mm. Jag har... Uh, jag har druckit en halvflaska vin. Ja, du har fått göra det i den här klartänkta nattstämningen också. Ja, precis. Det är härligt. Så att, ja, jag tycker det är... jag har varit väldigt roligt. Och... Eh... Har du nåt på gång kommande veckan? Ja, måste kolla i min kalender i så fall. <laughs> se. Jag tänkte gå och se Petra på Södra teatern imorgon. Hon till höger. Hon, hon till höger. Tänkte jag mm. se. Ses nästa vecka, Jukke. Det gör vi. Och har det bra alla där ute. Och skriv i ja. gruppen. Ja. Annars jag orkar det. vi inte fortsätta. Nej. Det... Ja skriv vad, vad ni om? Vad, vad tycker ni är roligt i musik? Finns det, finns det humor i musik som ni gillar? Länka. Gillar ni höger trafik eller vänster trafik? Har, ni, har ni bott i ett vänster trafikerat land? Saknar ni vänsterregeln? Ni förstår. Ja, det bra? Hej då Hej då Hej då